Позаду спадало невагомо, як подих вітру покривало, що робило Джейн особливо елегантною. «Новий французький фасон», – пояснила Джейн, коли принцеса похвалила її головний убір. Мері милувалася нею. Джейн була така гарненька і щаслива, що принцеса жартома сказала, що служба при Лонгвілі зробила її справжньою красунею. О, так, засміялася у відповідь Фреліна. Я так вдячна вам, що ви влаштували мене на це місце, адже тепер ми можемо бачитися постійно, варто тільки захотіти. І я така щаслива, міледі, така щаслива, Франсуаза коханий у мене. Ти називаєш герцога на ім'я, помітила Мері. І це підтверджує, що всі ті чутки, що їх можна почути про тебе і Лонгвіля, правда? І ви стали коханцями? Вона більше стверджувала, ніж запитувала, але Джейн і не приховувала нічого. Так, вони лягли в одне ліжко з вонгвілем тієї жночі, коли вона увійшла до його пошту. Але інакше й бути не могло. Вони ж просто створені один для одного і зрозуміли це з першої зустрічі. А те, що заздрісники розпускають про них чутки, то її це зовсім не обходить. Це була, немов зовсім інша Джейн. Раніше вона була істинною придворною, яка обмірковує кожен свій крок, яка робить кар'єру, щоб усталити своє положення. Тепер вона немов втратила глуст від кохання, була бездумно щасливою, зовсім не сумніваючись у почуттях Лонгвіля. Він же вже пообіцяв, що забере її з собою у Францію і оселить в одному зі своїх замків. Мері дивилася на неї здивовано. З одного боку, вона розуміла почуття Джейн, але з іншого... Це ж скандал, Джейн. Так, ви з Лонгвілем кохаєте один одного, але ж він нічого не втрачає. А ти тим часом вже ніколи не зможеш укласти вигідний шлюб. Зрештою, Лонгвіль має дружину за морем. Маленька хмаринка набігла на чоло фрейліни, але вже за мить вона безтурботно махнула рукою. «Що про це говорити? Так, він одружений з потворною, хворобливою дівицею, з якою його змусили одружитися з волі короля. Але його справжньою дружиною і пані буду тільки я. Чого ж мені ще бажати? Бог мій, я й не знала, що можу так закохатися. Це таке щастя, принцеса, такі відчуття. Пам'ятаєте мою інтрижку з молодим пайкоком у Сафулку? Я тоді думала, що кохаю його». Проте варто було мені побачити мого Франсуа, і увесь світ немов зник. І він теж покохав мене. Він навіть ревнує, коли я одержую листи від бідного Боба Пейкока. Знаєте, ваша високість, Боб усе, що пише мені, пропонує повернутися до нього, бідолашний. Що він для мене, коли у світі є Франсуа? І тепер ми завжди будемо разом, супереч усьому. «А коли ви поїдете до Франції, ми війдемо у ваш почет!» Вона різко затнулась, глянувши на Мері майже злякану. Мері сполотніла, мов Лілія. «Продовжуй!» Джейн кусала губи. «Я не повинна була цього говорити вам, міледі!» «Ти вже сказала!» «Заради святого неба, Мері, не викажіть мене!» Це державна таємниця, і якщо хтось довідається, що я бовнула вам, тепер вона майже благала і заспокоїлася тільки тоді, коли принцеса запевнила, що нікому не скаже про те, що почула від Джейн. Але тепер Мері хотіла знати все. Фрейліна зібралася з духом. Багато хто вже говорить про це, Міледі, Вже спокійніше почала вона. Рано чи пізно ви теж довідаєтеся. Але його величність не хоче надавати справі розголосу, поки не буде обговорено всі пункти шлюбного договору. Він не хоче, щоб рідня королева втрутилася в це і почала тиснути на волоа. А поки що Людовік готовий прийняти всі умови Генріха. Франсуа каже, що французький король зовсім втратив розум, коли побачив ваш портрет. Але він теж поки зберігаєвся в таємниці, адже й у Франції є сили, особливо анголемська гілка, які готові на все, аби тільки Людовік не одружився з вами. Отож, у мене ще є надія? У чах Джейн примайнуло співчуття. На жаль, переговори зараз у розпалі. Франсуа каже, що справу майже завершено. Принцесу, не дивіться так смутно. «Подумайте тільки, ви станете королевою найкращої країни в Європі. Ваш чоловік старий, ви, звичайно ж, переживете його, і якщо подаруєте йому сина, то станете ригеншою, правителькою і, можливо, навіть кращою, ніж Маргарита Австрійська. Які блискучі можливості відкриються перед вами?» Мері мовчала. «Усе те, що вона підозрювала і чого боялася, сталося». Вона кохала Брендона, вона була молода, сповнена життя і надій, мріяла про щастя з коханим, а виявляється, її долю вже вирішили. Її продали іноземцеві. Вона повинна сказати всьому прощай. Мері була так пригнічена, що на силу змогла попрощатися із Джейн. Вже у палаці, відіславши дам, замкнулася в кімнаті і тільки тут дала волю сльозам. Сестра короля плакала, стримуючи радання і боячись, що за дверима почують її розпач. Плакала довго, а заспокоївшись, вирішила. Той, хто хоче домогтися свого, не лє дарма сліз, а діє. Але що вона могла? Вона згадала уроки Брендона – ні в якому разі не йти на пролом, знаходити завжди обхідні стежки, стежки, робити свою інтригу. Отже, що отже, її доля в руках брата, впасти йому в ноги, благати. Вона згадала, яке жорстоке було в нього сьогодні обличчя, немов кам'яне. Цей камінь навряд чи зм'якшиться, побачивши її сльози чи спробувати піти до Катерини, розповісти їй усе. Але зараз Мері подумала, що королева, певно, про все знає, зрештою, чи прийме Катерина її сторону, коли весь сенс її життя догоджати Генріху. Якоїсь миті Мері подумала про Вулсі. Останнім часом вони досить часто спілкувалися. Може, їй варто було б звернути Звернутися за підтримкою до всемогоднього канцлера, до слів якого прислухається сам король. Тамарі вже знала, що Вулс є головним ініціатором профранцузької політики Генріха. Отже, ідея її заміжжя цілком може походити саме від нього. і Його головним союзником був Брендон. При цій думці вона знову мало не розплакалася. Невже і Чарльз зрадив її? Ні. Вона відмовляється в це вірити.